Argentina, que iriguruan, Buenos Airesen, es cerquere, eso estar valio. Gorka, verazategui, curaspaldico, laguna, talanquide, izan dacoa, Buenos Airesen dago, veraz, contatuko diguz, se pasatzen den, Gorka, Buenos Aires, según on, Gorka. En ese ordu daor, goi xamar, ¿esta? Bye, gracias, goi guuchi. Bueno, Bye. se pasatzen dao, so champón guuchi dago, Buenos Airesen, so champón guuchi. Bye. Bye. Bai, bai, bai, oso txampon gutxi eta, bueno, ba, benetan eguneroko lana izaten da ezta e, emenguerita rentzako kalera irten eta, bueno, txamponak ean nola lortu, ze oso egarrezkoak direguneroko bizitzarako autobus hartzeko, autobusan ibiltzeko txamponak, e, txamponekin bakariko ordeindu baiteke, zindira, uh -huh. biletak erabili eta, bueno, metro hartzerakoan edo, edo tren hartzerakoan bileta erosteko ere, ba, luzeak egin nahiz bai irabintzat, chanponak berdira, eh be, makinetara zuzenean jotzeko, bestera billete izen ezkero, ba, illerak egin berdira, tiket erosteko eta ordan oso oso garreskoak dira, baina oso chanpon gutxi dago aldi berean eta eta arazo arazo handia izaten da, zemeko mm -hmm. erritarentzako. Ba, eta urte berriekin bat gorka, eh ahonditu egin arazoa, ezta? Ba, hori da, hori da. Eigo indira garbigo publikokoko zerbitzuak nagestitu egin dira eta orduan, lehen arazo handia galin bat zen chanponak e, aukitzarena Horein ba, prestiak igo direnez, horein digiago, baina euneko hogei eta euneko hogeita bostartean e, igo dira prestiak, lehen lan oita marxentimo peso balin zen e, e, autobuseko bidei bat mm -hmm. orain bat hogei, da, beraz, neko, neko larritu da e, egoera eta, eta diendiak, benetan, arazoak ditu, ez, e, txamponak lortzeko Zer, Berez, e, bankuek badute behar bat, e, bete behar bat, araur ba, gultzen den edo nori eta eskatzen duen egon hori txamponak emateko, ezta mm hogei -hmm. peso arteko kopuruan e, kanbiok eskatu hitzakete eta eta egotera arra dute, ba, kanbio emateko, baino ez da, en praktik, ez da, betetzen hori eta ordan jeendeak, ba, gauzeak erosi barri izaten ditu e, erosketa txikiak egin, ba, goi bat, edo horrelako gauza txikiren bat erosi e, gero, gero kanbiak jasotzeko. baino aldi berean, den ere ez dute txamponik, eta eta orduan, benetan, benetan zaia da txamponak lortzea mm -hmm. Zugaten zara erosketak egitera eta kanbioak ematerakoan dirua itzuli beharri zutenean, ez dagote champonik zuri emateko eta beraz ematen izute. Ba, beraz, e, e, prezio por edo, eko da, denda txiki ia denetan, eh, goixoak jaizkentzen dizkizute, Bi da? Ordan, bueno, ba, ez da bi hitzuk Eta bat hogeiko erosketa bat egite eta berriz badukazu ez tekit, ba, zerbait erosten. Gresio aborbilzeko txamponik ez duten ez, goxokiren bat eskaintzen dituzte eta tira, etxera. Orban, etxera e, guztietan hemen Argentinaren eri Attenzio mandi dana da, etxetan da gola saski bat, goxokizu etetan, ne, nerea ere, uh -huh. nagoen eko betizienarizai nerea ere. <laughs> e, eta... Et, um, neko gauza bizia.